Hui Buu, das Gespenst in der alten Poltermühle. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui Buu ist ein Gespenst. h i e r bin ich mit meiner rostigen Rasselkette als einziges behördlich zugelassenes Gespenst auf Schloss b u r g e c k Genau so steht es eingebrannt ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür, hinter welcher der verwünschte Schlossgeist in seiner vermoderten Holztruhe haust. Berichte n o c h schnell mal, wie es zu meiner Verwünschung gekommen war, damit ich losspuken kann. Ja, vor vierhundert Jahren war Huibu noch ein friedlicher und fröhlicher Ritter mit Namen Balduin, bis an einem Freitag, dem dreizehnten um Mitternacht, mit einem Mordsdonnerschlag, der Ritter in das Gespenst verwünscht wurde und seitdem allnächtlich zur Geisterstunde laut durch das Schloss spuken m u s Huibu! Huibu! Huibu! Genug. Das kann ja einen Stein erweichen. Ja, ja, ja, ja. Keiner heult so s c a u r l i g wie Huibu. Du sagst es, Huibu. Lange lebte in der Gesellschaft des Schlossgespenstes nur noch der Schlosskastellan. Doch dann hatte eines Tages König Julius der 111. Burgeck geerbt, und nachdem er sich obendrein mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, hatten die vier viele aufregende Spukereien erlebt. Aber was ich in der alten Poltermühle erlebte und erlitt, schlägt dem f a s f Ja. Eines strahlenden Sonnenmorgens, als Huibu ahnungslos hoch oben in der Fledermausturmkammer in seiner vermoderten Holztruhe ruhte, drang ein rätselhaftes Klappern an sein Ohr. Kerzengrade s c h o s s das Gespenst aus seinem Schlaf in die Höhe bis hinauf auf die Turmspitze, um in das gleißende Sonnenlicht zu starren. Und was der Geist erblickte, War wirklich höchst seltsam. v o r m a l e d e i t e s s p e k t a k e l u m Sehen meine Geisteraugen recht oder schlecht? Es ist die Burgmühle. Seit über fünfundfünfzig Jahren haben sich ihre Flügel nicht mehr gedreht. Und n u n m e r o rumoren sie ausgerechnet in meinen Schlaf hinein. Jedoch sie werden nicht mehr lange herumtösen. Sogleich auf der Stelle werde ich sie zum Schweigen bringen und dem neuen Müller die Leviten lesen. Dennoch. Gehört die Mühle zum s c h l o s s und das s c h l o s s mir ganz allein! Hui -huh. Hui -huh. Wild entschlossen fuhr das Gespenst von der Fledermausturmspitze wieder hinab in seine Kammer und begann hastig in seinen Gewändern zu wühlen.、Ah, aber wie soll ich vor der Mühle erscheinen? Vielleicht als donnernder Daniel, als furchtbarer Fürchtebart oder, oder Hugo der hustende Henker. <lacht> nein, nein, n e i ich weiß, ich weiß. Ich werde in den weißen Abt schlüpfen. Das genügt für den hellen Tag, wo ich sowieso für jedermann unsichtbar bin. Und weil morgen ist, nehme ich,、äh, nehme ich, äh, ja, nehme ich dazu den Morgenstern mit den vielen spitzen Pikern, um meinem Spuk den gebührenden Nachdruck zu e r h i Zu verleihen. <lacht> oho, oho, oho, da fällt mir ein, in der verstaubten Schlosschronik stand irgendetwas über die Mühle geschrieben.、Hm, wo, ist denn, wo, ist diese, wo ist denn diese Chronik? Wo ist denn dieser vergilbte alte w ä l z e r In der Truhe befindet er sich nicht. Unter der Truhe auch nicht. Hinter ihr noch weniger. <lacht> Direkt neben mir liegt er. Und da steht auch schwarz auf weiß. <lacht> Wenn sich dereinst die Mühlenflügel wieder drehen, wird in der Mühle ein Fremdling sein Geheimnis wahren. Itzo, hüte dich und dein Geheimnis, Fremdling. Hui-bu naht, um es dir zu entreißen. Und die Chronik nehme ich mit zur Geisterei. Hui-bu! Hui-bu! Flink fuhr das unsichtbare Gespenst in sein weißes Abgewand, t ergriff den Morgenstern und die Chronik und huschte aus der Fledermausturmkammer hinaus, sauste mit dem modernen Fahrstuhl in die Tiefe und brauste über den Schlosshof zur Burgmühle. Und breit keine Menschenseele zu sehen. Nur die Mühlenflügel drehten sich in geheimnisvoller Weise im Wind. Horrido! Horrido! Hier auf dem leeren Platz h a r t das Schlossgespenst und fordert dich zum Zwistreit, e Müller! Wo hast du dich versteckt? Wo verkrochen? Wo verborgen? Zeig dich und offenbare dein Geheimnis! <lacht> Nix und niemand rührt sich. Wohlan! Ich heb den Morgenstern und stürme vor! Fuibu! Fuibu! Fuibu! Wie ein Wirbelsturm raste das unsichtbare Schlossgespenst mit erhobenem Morgenstern gegen die sich drehenden Windmühlenflügel an. Aber im nächsten Augenblick wurde es von ihnen gepackt und strampelnd herumgewirbelt, wobei sein Jammergeheul das Mühlengeklapper weithin übertönte.、Nee! Nein! Nein! n i c h t doch! Niederlassen! Runterlassen! Loslassen! Auslassen! Doch bei allem, was rumort, ich hänge am m ü ich hänge am Müm, ich hänge am Müm, Müm, Müm, Müm, Müm, Müm, ich hänge am m ü h l l e n f l ü g e l fest und fliege durch die Luft. Holla! Wenn sich meine Majestät nicht täuscht, stammt das Lamento mal wieder von unserem Schlossgespenst. Nicht mal am hellen Tag gibt dieser Klagegeist Ruhe. Hey, da! Wo steckst du, Huibu? Auf dem Mühlenflügel! Ach, Herr j e dort oben! Nein, hier unten! So, so, da unten! Mit n i c h t e n Julius, nun m e r o geht es wieder aufwärts? Und wieder abwärts! Diese verdrehten Flügel drehen sich mit mir immer rauf und runter. Hol mich herab, hol mich herab, ehe es zu spät ist und mein Dasein ein schmähliches Ende gefunden hat. Ja, an welchem Flügel hängst du eigentlich? Ich kann dich nirgends sehen, Huibu. Am Tage bin ich ja auch unsichtbar, Julius. Ach, natürlich. Das hatte ich vor Schreck völlig vergessen. Also, wo hängst du, Huibu? Hier, tief unten. Hier, hoch oben. Halte aus! Wenn du mit deinem Flügel beim nächsten Mal an mir vorbeikommst, ergreife ich dich. Achtung! Fertig! Los! v、äh, e、nice. r d ü c k t e s p e c k Julius, du hast genau daneben gegriffen, ich bin vorbeigerauscht. Verflixt! c Ich hab e nur deinen piekenden Morgenstern in der Hand. Aber um ein Haar hätte ich dich selbst erwischt. Versuchen wir's e noch einmal, Huibu! Opa! Opa! Ich komme herab! Äh, na. Und diesmal hast du mich geschnappt. Ah, und umgekehrt. n d u Der Flügel hat mich gepackt und hebt mich mit in die Höhe. k o n s t a n t i a befreie mich. Oh, Jemine, das klingt nach meinem guten Julius. Merkwürdig. Zu dieser Stunde müsste mein Gemahl doch auf dem Schlosshof wandeln.、Uh, wo weilst du, lieber Julius? Auf d e m Mühlenflügel! Wahrhaftig. Bleibe, wo du bist! Ich hole dich sofort herunter! Ich baue mir auch an einem Mühlenflügel.、Ah. Kastellan! Herbei! Befreien Sie uns, Kastellan! Ich komme! Ich eile! Ich komme eiligst! Mit, mit allem u n t e r t ä n s t e n Respekt! Was belieben Ihre Majestäten, in derart luftiger Höhe zu treiben? Fragen Sie nicht so lange und handeln Sie, Kastellan! Sehr wohl. Ich erlaube mir.、Oh, oh. Ich erlaube mir, um Pardon zu bitten. Ich klebe ebenfalls an einem Flügel. Allwetter! Konnten Sie nicht besser aufpassen? Jetzt drehen wir uns zu dritt im Wind! Zehn Hand Audio! Ich verliere meine Krone! Schnupftuch flattert davon. Ich,、äh, ich vermisse m e i n n Schlüsselbund. Aber wo befindet sich eigentlich unser Schlossgespenst? Och, ich bin längst hier herunten vor die Mühlenpforte geschwebt. Sag mal, was sucht ihr denn noch dort auf den Flügeln? Zum Kuckuck, das fragst du noch? Wir wollten dich retten, Huibu. Bitte errette uns, guter Geist. Ich bitte ebenfalls um meine Rettung, falls das für einen Kastellan nicht zu vermessen wäre. Und wen soll ich zuerst retten, Julius? Selbstverständlich mich. Schließlich bin ich meine Majestät. Und ich bin die Königin. Königinnen haben stets den Vorrang. Allerdings wird mir am schwindligsten, wenn ich höflichst darauf hinweisen dürfte. Keine Bange, bald soll euer aller Leiden beendet sein. Oh! oh, oh. Mit energischem Ruck stellte das Gespenst die Windmühle ab, sodass die Flügel langsam ausliefen und sachte einen Windreiter nach dem anderen auf dem Boden absetzten, wo die drei erleichtert aufatmeten.、Oh, Gott sei Dank. Ach, endlich, es wurde höchste Zeit. Ich fürchtete schon, wir müssten bis in alle Ewigkeit durch die Luft reiten. Hättest du dich nicht etwas sputen können, alter Bummelgeist? Ah, a Ist das euer Dank? Ich erlöse euch aus eurer Pein und ihr vergeltet es mir mit Spott und Hohn! Verzeihung, wir wollten dich nicht kränken. Was wolltest du überhaupt auf dem Windmühlenflügel, Huibu? c h Das ist eine scheußliche Geschichte, Julius. Sie haben mich mit ihrem Geratter im Schlaf gestört und da wollte ich sie mit meinem Morgenstern zurechtstauchen. Falls ich mich als Kastellanrecht erinnere, hat vor einigen Jahrhunderten schon einmal jemand vergeblich gegen Windmühlen angekämpft. Davon steht nichts in meiner Schlosschronik. In deiner vergilbten Chronik steht auch nicht alles. Sogar noch viel mehr, Julius. Ich habe sie zufällig bei mir und lese euch vor, was darin schwarz auf weiß geschrieben steht.、Äh, Äh, äh, ja, hier, hier, hier, hier, hier.、Ähm, äh, äh, äh, äh, wenn sich dereinst die Mühlenflügel wieder drehen, wird in der Mühle ein Fremdling sein Geheimnis wahren. Und dieses Geheimnis werde ich heute noch ergründen. Ach, mein Je. Dann steht uns ja wieder manch Toverbobe vor. Als Kastellan erlaube ich mir, Ihre Majestäten bekümmert zuzustimmen. Oh, ihr werdet nicht mehr behelligt werden, Julius, denn ich werde mich so lange gedulden, bis die finstere Mitternacht angebrochen ist, um mit frischem Mut in die Mühle einzudrängen. <lacht>、ja. Die entgeisterten Schlossbewohner ihren unsichtbaren Freund zurückhalten, konnten, verhallte dessen gespenstisches Geheul in der Ferne. Oben in seiner Fledermausturmkammer angelangt, wandelte das Gespenst grübelnd hin und her. Bis ihm ein geeigneter Spukplan einfiel und es gleich darauf mit einer grimmigen Grimasse um seine Nase in tiefen Schlummer sank.、Musik Als einige Stunden später die große Fledermausturmuhr zum Dreiviertelzwölf Schlag ausholte, stieg Huibu aus seiner vermoderten Holztruhe in das Gewand des hohlwangigen Jonathan. Und kaum schlug die Uhr die Mitternachtsstunde, öffnete der schauerlich gewandete Geist behutsam die knarrende Tür zur Burgmühle Und er klomm die ächzende, stöhnende Holztreppe bis zu einem Absatz, wo er jählings verharrte. Zähnegeklapper und g l i e d e r g e s c h e p p e r Was sind das für Schritte? Gar meine eigenen? Mitnichten. Ich verweile und die fremden Tritte schreiten weiter. Hm. <lacht> Gleich wird dieser schreitende Fremdling vor Grauen erstarren, wenn er mich als rostigen, kettenrasselnden, hohlwangigen Jonathan auf dem Treppenabsatz erblickt. p o t z b u k und mitternacht. Eine Gestalt in grauem Gewand und mit schwarzem Hut. Hui-bu! Hui-bu! Hui-bu! Zum Teufel, wer bist du? Heulwirsch. Und was soll dieser Lärm mitten in der Nacht? Hui boo, hui boo, hui boo! Schweig und verschwinde, du Schreihals. Du hast hier in der Mühle nichts zu schaffen. Hui boo, hui boo, hui boo! Zum letzten Mal. Hör auf mit dem Krakeel. Oder ich werf dich die Treppe hinunter. Hui boo, hui boo, hui boo! Wer nicht hören will, muss fühlen. Hin ab mit dir! Ah. Ah. So! Hoffentlich wird ja das eine Lehre sein! <lacht> Andere r Leute Nachtruhe zu stören! <lacht> War das ein Fall? Und der schwere Mühlstein ist mir geradewegs hinterher aufs Bein gefallen. Verdorrt und verweht soll er sein. Ist das eine schmerzliche Geisterei? So lange lamentierte das unter dem schweren Mühlstein liegende Gespenst durch die nächtliche Mühle, bis die Pforte aufgerissen wurde und die Schlossbewohner aufgeregt hereinstürmten. Große Güte, was ist passiert, Huibuch? Wir haben dich vermisst und überall gesucht. Nur meine Wenigkeit hatte sogleich geahnt, dass unser Schlossgeist hier herumlärmen würde, falls ich als Kastellan darauf hinweisen dürfte. Und wie bist du unter den Mühlenstein geraten? Ach, stellt euch vor. Als ich so ganz harmlos als hohlwangiger Jonathan vor mich hinheulte und friedlich mit meiner rostigen Rasselkette rasselte, kam plötzlich dieser widerliche Fremdling und stieß mich einfach mir nichts, dir nichts die Treppe hinab. Entsetzlich! Wa warum erhebst du dich nicht wieder, h u l b u Weil der Mühlstein、oh, auf meinem Bein liegt. Oh, oh, oh. Augenblick Geduld! Wir heben den Stein hoch! Fassen Sie mit an, Kastellan! Mit Ihrer königlichen Erlaubnis, Majestät. Hau, hau, c k Hau, c k Ruck, hau, ruck! hau, c h、so. Da seht ihr, was ihr angestellt habt! Ihr habt den Stein abermals fallen lassen! Herrje, sei nicht so zimperlich! Dein Bein war den Stein doch bereits gewöhnt! Mein eines Bein, aber diesmal ist es das andere! Auf einem Bein kann man schlecht stehen. Ich verbiete mir diese respektlose Bemerkung, Kastellan. Du tust uns ehrlich leid. Du bist wirklich ein Pechgeist. Wie wahr, du sprichst, Julius? Ist euch bekannt, was dieser Eindringling hier zu verbergen hat? Nein, er sagte nur, er wollte eine Weile in der Mühle hausen. Wissen Sie warum, Kastellan? ich bitte vielmals um Vergebung, Majestät, bei mir. Hat es sich ebenfalls ausgeschwiegen. Sei es wie es sei, diesen Treppenstoß wird er mir bitter büßen. Ich werde ihm sein Geheimnis entreißen, koste es mein Dasein. Und schon stiebe ich Spornstreichs in die Mühlenkammer. Sieh dich vor, dass dir nicht wieder ein Unheil zustößt, Huibu. Du hast recht, Konstantia.、Ja. Vorher werde ich zur Vorsicht einmal durchs Schlüsselloch schauen, was sich dort tut. Mühsam richtete sich das geplagte Gespenst auf und hopste von einem Bein auf das andere. An der Tür beugte es sich hinab und steckte seine Nase tief ins Schlüsselloch. Doch da! Ah, Zeta und m o n d i o Pest und Furio! Irgendetwas hat meine Nase e r f r a s t und zieht sie lang und länger! ins s c Haltet e h hinein. mich zurück, Julius! Julius! Ich halte dich, Ja-Huibu! Und ich halte meinen Gemahl! Während ich mir als Kastellan erlaube, die königliche Gemahlin festzuhalten! <lacht> Es nützt alles nichts. Das Etwas z e r a g t mich immer weiter hinein und ihr zieht mich immer weiter hinaus, sodass ich lang und länger gezogen werde. Ja, ja Sir, ist es um mich geschehen. Heiliges Kanonenrohr! Passen Sie doch auf, wo Sie hinfallen, Kastellan! Vergebung. Das kommt davon, weil die Majestäten losgelassen haben, sodass wir alle übereinander gefallen sind. Ja, und wir sind gefallen, weil unser Schlossgespenst von dem Mühlrad durchs Schlüsselloch gezogen wurde. Hui-woo! Wie geht es dir da drinnen in der Mühlenkammer? Schändlich, scheußlich, s c h ä u d e r h a f t Konstanz, ja! Meine Nase ist verschandelt wie ein Koboldkolben. Grähn dich nicht. Wir kommen nach und stehen dir bei, Huibu. Ich flehe euch an, bleib, t wo ihr seid. Ich werde dieses Desaster auch alleine überstehen. Ihr sollt mich nicht in meiner Verschandelung erblicken. Wie du willst, Huibu. Aber sei gewiss, was auch geschieht. Wir bleiben als deine Freunde in der Nähe. Danke, Julius. Zum letzten Mal gib meine Nase frei verfünftes Mühlrad. Aber mein Zaun hat geholfen, das Rad hat losgelassen. Nur mein Gesichtserker ist so länglich wie ein Fahnenmast, mit dem ich überall anecke. Peng, bum, plauz. Schadet nichts. Wie ich beglückt bemerke, schrumpft der Nasenmast schon wieder ein wenig. Hm. Ich rieche, schmecke, schaue, ein Mitternachtsmahl. Ja, ja, <lacht> dieser Braten und die Klöße und der Kuchen und der Wein werden mich für meine Unbill entschädigen. Ja,、ah! Alle guten Geister, rund um mich herum lauern lauter Geister und Gespenster. He, was steht ihr hier steif und stumm? Seid ihr verlöscht? v o r m a l e d e i t das sind gar keine wahren Spukgestalten. Oho, oho. Dies ist das Geheimnis dieser alten Poltermühle. Der Fremdling ist ein Farbenkleckser, der mich abgemalt hat. Als Hugo der hustende Henker und furchtbarer Fürchtebart und donnernder Daniel und augenrollendes Ungetüm. Und wie dräuend mich meine Ebenbilder anblicken. Aber ihr kommt mir gerade recht. Noch ist die Geisterstunde nicht v e r o n n e n Ich werde meinen leblosen Konterfeis r Atem einhauchen, auf dass sie mir behilflich sind, meinen Widersacher zu vertreiben. Hapu! Hapu! Hapu! h Hapu! h Hapu! h Hapu! Hapu! Hapu! Hapu! u Hapu! a p u Hapu! h a 悔し、um, い <vidia> v e r l e i h u g alles Ei. Geister macht gespenstischen Hunger. Alter! Schlicht die Blöße! Kaut den Kuchen. Schlucht die Blöße! Nix da, nix da, der s a c k e n b a haben wir nicht gewetzt. Lasst wenigstens die Schüsseln und Krüge übrig und f r e s s t nicht alle Teller mit auf. Das ist mein Mitternachtsmahl. diese s c h u t z e r e das war auch mein Tischplatz, verdreifte Dreistigkeit. Oh, verstanden. So, oh, d h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, s h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e h oh, oh, o i oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, h oh, oh, oh, Ich schwebe furchtbar bergig dunkel r a i m Gib l nur acht, wo du hinfliegst. Hui, <lacht> ich schuster leiser hinter der Tür. <lacht> da klappt gefälligst die Kinnlade zu. Hui, ich donnere mit Donnerwetter. Leiser wäre laut genug. Huibo! Die Augen r ä u s e n und Riemen zu Man macht sich doch nicht so breit daheim. Der h a u p d e r b r u s t e n h a u t Brrr, gefriert die Gänsehaut. Blanierne,、äh, schwere. Hinweg, hinweg, hinweg, hinweg, hinweg, hinweg elender Albtraum. Hui, b u b e r r a s s e Verstehe und g e h r i m Aufhören. h ü ü ü ü ü Das trinkt durch Mark und b e i n Angefasst zum Geistertanz. Die Schlackerin, die s c h l o p p e r h ö h e k r e i s und quer ist gar nicht schwer. Schluss mit der Unfuggeisterei. Erst vertilgt ihr mein Mal und dann wollt ihr mir obendrein den Garaus machen. Dabei war ich zuallererst hier als Schlossgespenst. Hui, Buh! Aber Gift und Galle! Jetzt so fahren alle zu einem gewaltigen, furchtebärtigen, hustenden, donnernden, augenrollenden Spukgetüm zusammen! Nein, nein, die Geister, die ich rief, werd ich nicht mehr los! Ha,、ah, ah, ha, ha, ich hab's, ich hab's! Lasst uns durch ein Spiel entscheiden, wer das wahre Gespenst ist! Oh, oh, äh, wir sind, ja, ja, wir sind bereit. Entscheiden wir durch ein、k、Kegelspiel. a u f g e s a u f Kugel los! Wie d e n Was denn? Ach, denn? Se seid ihr von Sinnen? Sie k e g e mit meinem Kopf nach meinem Gebein. Und i r i r d riesig kugelig dabei.、Ah, ich habe noch einen weiteren Geistesblitz. Gebt meinen Kopf her. Bevor wir weiterspielen, will ich eure Krallen ein wenig kürzen und glätten. Dann lässt es sich besser kegeln. Fang an, wohlan. Fang an, wohlan. Wohlan, fang an. Na,、ah, ich fang schon an. Ritsch und ratsch seid ihr alle im Bilderrahmen eingeschraubt.、Oh! Und nunmehr. Werde ich euch den furchtbaren Fürchtebart stutzen und die rollenden Augenbläuen etwas husten und ein Donnerwetter verpassen, dass ihr juhu wimmert und winkelt? Du hast uns i c t Mann. Wir haben uns alle damit geschlagen. Psst, pst, pst, pst, pst, pst, pst, pst, pst, s t pst, p t pst, pst, pst, pst, p t s t p s Nanu, wo seid ihr? Verspukt noch eins. Just als der Widerling auftauchte, schlug die Fledermausturmuhr eins und die Bildergeister stehen wieder unbeweglich in ihren Rahmen, während ich unsichtbar bin. Komisch. Nichts zu hören, nichts zu sehen? Aber war mir doch, als hörte ich in meiner Mühle Flüstern Poltern und Rumoren. Von wegen deine Mühle, das ist meine Mühle. Wach e ich oder träum e ich? Da war doch eine unsichtbare Stimme. Und mein Braten und Kuchen und Klöße und Wein sind auch verschwunden. Die hat bestimmt dieses sagenhafte Schlossgespenst geholt. <lacht> naja. Gleich morgen früh werde ich mich bei dem Schlossbesitzer beschweren. Tu das? Doch die Nachtmalmauser waren meine nachgemachten Geisterbilder, die du selbst gepinselt hast, wieder borstiger p i n s e l p a n c h e r Naja, einen ehrlichen Maler darben lassen, das kann der Geist. Aber erscheinen? Nie! Und wie ich erscheinen würde, wenn es nicht eins geschlagen hätte? Also wenn ich schon nichts zum Speisen bekomme, dann will ich wenigstens meine Nachtruhe haben. <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht. Alles. Ah. Ah. Da schläft er den Schlaf des Ungerechten, und ich verharre vor seinem Lager und zermartere mir den restlichen Geist, wie ich ihn verjagen kann. Hm, hm, hm. Ob ich ihn in die Zehen k n e i f e Nein, es geht ja gar nicht. Dieser Widerling trägt sogar im Schlaf Schuhe. Wie wäre es, wenn ich ihm die Haare einzeln ausrupfe? Es、hm? geht noch weniger. Er besitzt gar keine Haare mehr. Und wenn ich ihm auf den Bauch springe? Und ein ordentliches Magendrücken verschaffe? Schrecklass nach. Solch e Rascheln und Quieken lässt mich beängstigendes a h n e n Und solange ich hier auf Schloss b u r g e c k herumwandle, konnte ich dieses beängstigende Geräusch noch nie ertragen. Ich weiche flüchtenden Schrittes der Gewalt. Ah! <lacht> Was ist?、Ah, zu Hilfe!、Ah, zu Hilfe!、Ah, weg! Ich bin da! Doch, Gott, fort mit euch Fichern!、Ah, geht mir vom Leib, ihr Quälgeister! Ah,、uh, ah, nicht umgeistern, t、um, u m r a s s e l n und quicken und knabbern und umbeißen und,、um、und zwicken Millionen Mäuse! Ah, ah, ah, wo ich i e t z schaue, werden es immer mehr und mehr! Oh, oh, die kommen aus ihren Löchern und Ritzen und Spalten gekrochen und. Wir、rennen r u n d h e r und nein! Oh, oh, oh, so gespenstisch habe ich mir die m ü h l e n nicht vorgestellt! Bloß raus! Raus hier! r a u s j e ins Fleisch!、Oh, oh, ha, ha, ha, halt! Halt! Man hat mich gepackt und hebt mich in die Höhe!、Oh, das ist oh, und wieder rauf! Und、oh, oh, wieder runter! Wetter. Siehst du, was ich sehe, k o n s t a n t i a Ja, ich sehe es genau wie du, Julius. Ich erlaube mir, es ebenfalls zu erblicken, falls es erlaubt ist. Dort fliegt Huibu abermals mit den Mühlenflügeln im Wind. Unser altkluges Schlossgespenst wird eben niemals durch Schaden weiser, wie ich als Kastellan missbilligend feststellen muss. h i h i <lacht> Ihr habt euch alle verguckt, Julius. Der dort so lustig herumwirbelt, ist der p i n s e l p a n c h e r währenddessen ich unsichtbar hinter euch stehe und vergnügt mit zusehe. Um Himmels Willen! Entsetzlich! Stellen Sie schnell die Mühlenflügel ab, Kastellan, damit der arme Maler heil davonkommen kann. Ich. ich werde mich sogleich bemühen, Majestät. oh, oh, oh, oh! oh. zu spät, ich bin bereits in den Bach gefallen, und von lauter glitschigen, glibberigen, schlüpfrigen, ringelnden Fischen umgeben. Nein, nein, oh, ist das grässlich, oh, ist das gruselig.、Oh. Falls ich mit meiner hilfreichen Hand a l l e r u n t e r f i n i g s t dem Hereingefallenen aus dem Bachbad helfen durfte. Ja, ja, Sie dürfen. Ich steige heraus und entferne mich eiligst in ein anderes Mahldomizil. Denn keine Stunde länger will ich in dieser Schreckensmühle verweilen. Schäm dich, den Ärmsten so zu verschrecken, Huibu. Konstantia, du tust mir unrecht. Ich habe ihm kein bisschen was vorgespukt und kein einziges Haar gekrümmt. Das waren allein die Mühlmäuse und Mühlbachfische, die ihn verscheucht haben. Ach so, hast du dann wenigstens das Geheimnis der alten Poltermühle ergründet? Oh, Julius, ich sage dir, ich habe Dinge erlebt, von denen ihr nicht zu träumen wagt. Bitte, bitte erzähl, wir sind mächtig gespannt. Mitnichten, mitnichten, darüber hülle ich mich lieber in Schweigen, es war zu schauerlich, und ich rate euch gut, verlasst mit mir schleunigst diesen unheimlichen Ort. Schon gut. Begeben wir uns zur friedlichen Nachtruhe ins Schloss. Diesmal wird uns hoffentlich kein Spuk mehr im Schlaf stören. Ein tröstlicher Gedanke, wie ich in aller Bescheidenheit als Kastellan bemerken möchte. Ja, ja, ja, als einzig wahres Gespenst auf Schloss Burgeck werde ich euch ganz sacht mit meiner rostigen Rasselkette in den Schlummer rasseln. Hui-boo! Hui-boo! Woohoo! We burn!